Doina na pentru Cununa Binecuvântaților. Doamne, prin binecuvântarea Sfântului Mir, sufletele și trupurile noastre le-ai și să fim arhierei, preoți și slujitori ai Bisericii tale binevoit. Doamne, chemarea ta, veniți binecuvântații Tatălui meu, pentru noi ai rostit și în ta, să pentru noi ai pregătit așa cum ai făgăduit. Doamne, în taină. Nume stelor noastre ai dat și pecetea sfântului Tău nume, pe fruntea sufletelor noastre ai așezat. Doamne, iertarea păcatelor prin noi ai săvârșit, așa cum ai rânduit, de aceea biserica Ta în sufletele noastre ai zidit. Doamne, cu mărgăritarele harului, porțile inimilor noastre le-ai făcut și templul Tău cel nou al cetății Sionului Ceresc în noi, cu diamantele credinței, l-ai așternut. Doamne, să fim stâlpi ai templului Tău cel Sfânt, cu grijă ne încercat, și să fim rugătorii Tăi de taină, slujitorii sfinților Tale taine neîridicat. Doamne, crucea Ta pe umerii noștri am purtat, de aceea, prin tot ceea ce am gândit, rostit sau am săvârșit, noi pentru tine am trăit și am lucrat. Doamne, prin îndelungă răbdare, talanții sufletelor pentru împărăția ta i-am adunat și în doinele gândului, mierea cuvântului tău am turnat. Doamne, blândețea, smerenia, iubirea, credința, cumpătarea, curăția, nădejdea, râvna, mila, pacea, într tine le-am înmulțit și ție ți le-am dăruit. În la tronul slavei tale am venit. Doamne, atunci al 11-lea talent ne-ai dat și între fii în viere, lumine și împărății ne -ai așezat și ne-ai binecuvântat. Lacrima pentru binecuvântați. Doamne, lacrima pentru binecuvântarea slujitorilor tăi ai vărsat, căci cu jertfa lor o cunună au câștigat, când cuvântul tău, plin de lumină, l-a arătat.